Cəmaat namazın, sübh namazın, cəmaatla qumanın cəmaat cəmaat fəziləti. Və burada, rəximə Allah, Əbə Hüreyra rivayətin gətirir. Və Hüreyra, birisi ki, rivayəti gələndə o salat götürmək lazımdır. Çünki, Piyamber salatını dua eləmişdik onun üçün. Ki, Allahım, Əbə Hüreyra hepsini qüvvətləndir. Ona görə, Əbə Hüreyran rivayəti gələndə rahat götürürür pen pound da duasımandır. Vesulsalsan duanı ştan ki Allah onun gücünü gücləndirir. O sahabi buyurur: "Bili ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Salatü'l cemaa salatü'l cəmiə, salatü ətəbikum vahduhu bi 25 da'zəcəzə." Və təşəmmül etmələkdir gecə və gündüz Deyir ki, peyambar sallarsan buyurur, sizin cəmaat namazı, sizin tək qılan namazdan 25 dəx artıqdır. Və mələklər də gecə və gündüz mələklər var, hansı ki növbələ dəyişirlər, onlar süb namazı görüşürlər. Yəni, süb namazı mələklərin dəyişən vaxtıdır. Və ikinci vaxtı da əsrdir. Və süb namazı mələklərin görüşən vaxtlarından biridir və buxriyəl radiyyələni huq. O deyir ki, səhər öz sözü deyirdi. Deyir, i̇stəyirsiniz oxuyun. En-Qur'an el-Fəcr kanaməşodə. Yəni Fəcr namazının Allah sonrakı surəsi 78-ci ayəsində. Və e, Fəcr də Fəcrin Qur'anı, yəni Fəcr namazı, orada onun Qur'an, yəni xüsusi yeri var. Məqam var. Və sonra burada Əbü Dardan rivayətində deyir ki, e, deyir ki, bir gün Salim deyir ki, Əbü Darda girdi yanıma və gördü ki, məni namaz qılan hissdəndi, qəzəbləndi və dedi ki, dedim ki, ey Əbü Darda, növ üçün qəzəblənmirsən? Dedi ki, mən bilmirəm, Peyğəmbər sağ olsun ümumiyyətindən tanımın adamları, fəqəd tanıdılarım hamısı cəmaat qılırlar, onu görə görəm ki, sən tək qılırsan. Pəqəmbər səhəmətdən tanıdığımlarım buradır ki, həmiş görmüşəm, cəmaat qılırsınlar. Və onu göstərək ki, cəmaat qılırsınlar, məhəmliyim. Və sonra burada, Mısar Şahilin vaidində deyir ki, insanların içində ən savabı çox olan odur ki, meçidə uzaq ola, meçiddən uzaq yaşayan. Yəni, yani, dağın meçidə gələ, uzaq, Olduğunu yaraq. Məsidə yerə adımlar da çox alaq. Və ən salabda dərəcəsi çoxsa, çox dərəcəli adam odur. Və kim də namazı gözləyir, başqa namazı gözləyir ki, imamla məsiddə qılsın, onun dərəcəsi gözləməyəndən əfsəldir. Və bunlar hansı göstərir ki, çox namazını ümumiyyətlə cəmaatla duman fəziyyətidir. Düzdür, bu arada hədislər çoxdur. İrəximə Allah bir neçə hədislə kifayətlənir. Məsələn, kimsi cəmaatla qədəsələ bir gecə hamısını qılırıb. Həmsin mələklərdir də o, dəyişən mələklər. Onlar özləri geyib xəbər verirlər xalifə. Hansı ki xalif bilir, və ləkin yenə deyirlər. Və deyirlər ki, ya Rabbi, bəs, dəyişəndə gördük ki, misələn onları, namaz kılırlar, əsr namazında. Və təhkiliyəndə dəsr namazında gördük ki, namaz kılırlar. Aydındır. O qardaşlar ki, keçkirlər namazlara, ona adı çəkilməyə və əldən. Və ki, gördük, yaxdı belə, o məşğuldur işləm. Işte, İbadə sənəvə. Həni sənəvdə olandır Və Sonra da həm də burada deyir zəyf nazif fəzlətindən inşallah vəla qalsın qeydəsində inşallah bəli